«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ двадцять перший. Я матюкнувся на адресу того, хто нас переслідував. Гаразд, зараз дайте мені хвилинку. Гаррі, сказала Сьюзен, бензину майже нема». Я не знаю, чи є у нас хвилина. А, як завжди, в Чикаго сонячно. Терра насупилась і звернулася до Сьюзен. Сонячно? Мені здається, він трошки неадекватний. Я пирхнув і озирнувся навкруги. Це така фігура мови. Ти що, справді нічого про людей не знаєш? Так, гаразд. Ти впевнена, що за нами хтось їде? Терра подивилась назад. «Точно дві машини, можливо три». «Як це ти, така впевнена?» Поцікавився я. Дівчина повернула до мене дивні бурштинові очі. «Вони їдуть, ніби хижаки, і добре рухаються. Я це відчуваю». Примружуючись, я запитав. «Відчуваєш? Типу інстинктивно?» Міс Уест знизала плечима. Просто відчуваю, як небезпеку. Присмак крові у роті дратував, ніби завади на телефоні. У голові я перебрав усіх надприродних істот, які могли полювати на мене на автомобілі. Було лише кілька варіантів. Цікаво, що б на це мій двійник сказав. С'юзен, з'їдь, будь ласка, з шосе. Вона подивилась на мене, а потім на показник палива. В її очах блимнули ліхтарі. Я з'їду, але палива залишиться лише на милю або дві. Тоді повертай на іншу дорогу і їдь до заправки. Вона ще раз нервово на мене подивилась, а я помітив, що вона прекрасна. Латинська Афродита. Здається, у мене все ж був струс мозку. Об'єктивно думати я не міг. «А потім?» – запитала вона. Я подивився на ноги і зняв той ковбойський чобіт, що залишився. А потім викликай поліцію. «Що?» – вигукнула Сьюзен і спрямувала машину в бік від автостради. «Я на той момент» вже намацив пляшечку з іншим зіллям. «Просто зроби, як я сказав. Повір. Чарівник!» сказала Тера дуже спокійним голосом. «Крім тебе, ніхто не допоможе моєму нареченому». Я увіп'явся в міс Вест роздратованим поглядом. «Зустрінемось з тобою там, де ти проводила збори з підлітками». Гарі. Ти про що взагалі? Вона виїхала на дорогу з одностороннім рухом. Що ж, я розумію, що ти робиш. Я б зробила те саме для свого самця, що й ти для своєї самки. Самки? Здивувалась Сьюзан. Самки? Ну ні, я точно не його. Я не встиг почути решту речення, бо однією рукою схопив посох, а іншою зілля. Відчинив двері машини, відстебнув ремінь безпеки і вистрибнув на узбіччя. І так, я розумію, що це безглуздий та божевільний вчинок, навіть для мене. Але в ньому був якийсь лицарський сенс. Я був майже впевнений, що це Паркер і його вуличні вовки стежать за нами. І я точно уявляв, Наскільки вони небезпечні? Доведеться припускати, що під час повного місяця вони ще небезпечніші. Союза навіть не здогадується, наскільки зараз ризиково бути поруч зі мною. А ще Тера. Їй я все ще не дуже довіряв. І не впевнений, що хочу, щоб вона прикривала мені спину. Доведеться самому битися з переслідувачами. Отож, я вистрибнув з пасажирського сидіння автомобіля. І не треба мене судити. На той момент це мало сенс. Усе, що я встиг, це обійняти себе. А потім удар, ще один. Я крутився, я повертався, проїхався дупою, здається, по наждачному папері. І увесь цей час в голові кружляло. Якимсь чином мене винесло на густі бур'яни. Отож, зупинився я комфортно і стояв серед свіжо розчавлених рослин, весь мокрий від дощу. Від мене тхнуло брудом, асфальтом і вихлопними газами. Боліло все, плечі, ноги поморочилась голова. В очах темніло. Мені хотілося стулити повіки. Було важко згадати, навіщо я вистрибнув з машини, що зараз треба робити. А через мить я вже допивав до дна зілля з пляшки. На смак воно було як картон від старої піцци, у якому спалили кавові зерна. Але коли воно потрапило в мій живіт, я відчув, як сила розтікається, активна і жива. Втома просто зникла. Енергія наповнила мене, як це буває в кінці хорошого концерту або фільму. Болю, можна сказати, взагалі не було. Мозок відкинув усі дурні думки. Ніби його хтось вичистив сумішю з халапеньо та чилі. Серцебиття пришвидшилось, а потім сповільнилось до стабільного рівня. Отже, ситуація не така погана, як здавалось. Я відштовхнувся від землі хворою рукою, незважаючи на кульовий отвір від агентки Бен. Мій комбінезон був порваний, на ньому свіжа кров, на мені подряпани та синці, але я вже бачив їх надокучливих маленьких покидьків. Я струснув браслет зі щитом, узяв у праву руку посох та підійшов до дороги. Потім, вдихнув, відчувши запах дощу з асфальту. І ще там був свіжий, чистий аромат осені, майже похований під чекаським смородом. Я подумав: як сильно люблю осінь, і в голові склав про неї короткий вірш, спостерігаючи за автомобілем Сьюзан, який зникав з поля зору. Я повернувся та побачив пару машин, які швидко з'їжджали з шосе, тамчали на під'їзну дорогу. За рулем головного двокольорового пікапу Паркер, який озирався на всі боки аж поки не побачив мене у високих бур'янах біля дороги. Я посміхнувся і побачив його дуже здивований вираз обличчя. Після вдиху, разом з яким моя сила волі оновилась, я підняв посох правою рукою і пробурмотів вразу на незнайомій мові, а потім шини його пікапа розірвались. Всі одразу. Один сильний бабах, який виник в результаті раптового нагрівання повітря всередині шин. Це досить круте закляття, яке можна зробити на люту. Машина повертала то наліво, то направо. Я бачив, як Паркер несамовито крутить кермо, намагаючись втримати контроль над транспортним засобом. Разом із ним в кабіні двоє людей обличчя яких я не впізнав. Вони, вочевидь, не вірили ременям безпеки. Їх кидало по салону, як іграшки. Розкидуючи гравій на всі боки, пікап промчав повз мене в Уткнувся в якусь канаву і нахилився. Аварії, коли вони трапляються по-справжньому, а не по телебаченню, бувають напрочуд галасливими. Вони звучать так, ніби хтось б'є кувалдою порожні сміттєві баки. Тільки голосніше. Пікап нахилився сильніше і ліг на пасажирський бік. Ну що ж? Сказав я з певною часткою професійної гордості. Про першу машину можна сказати подбав. Ну, як завжди, не кажи гоп. Почувся звук удару а лобове скло вкрив павутинний візерунок. Звук повторився, і скло вилетіло вперед. І я побачив ногу у важкому чорному берці. З пікапа почали вилазити люди, побиті та закривавлені. Крім Паркера, там ще був негідник, чий ніс я розплющив кілька днів тому. А ще кровожерлива жінка яка привела групу до шаленого нападу хтивості. Всі одягнені в джинсові куртки та шкіряні штані. Усі в порізах та синцях. Паркер вивів свою банду та озирнувся на своїх людей, приголомшений. Потім подивився на мене. Я побачив страх у його очах. І це викликало задоволений стрибок мого власного серця. Так, придурок, ти вірно розумієш. Я зробив крок вперед, насвистуючи у вертюру до кармен, роздратований тим, що шкутильгаю, і те, що одягнений у безглуздий синій комбінезон, який замалий на мене. Чоловік зі зламаним носом теж побачив мене і буркнув щось по-неандертальськи. Він витяг з-під куртки пістолет, який здавався крихітним у його руках. А потім, без слів, почав у мене стріляти. Я промовив ліву руку, промовив кілька фраз італійською, проштовхнув ще більше енергії через браслет і продовжив крокувати уперед. Кулі каскадами іскор відлітали від щита. У мене навіть залишалось достатньо дихання, щоб продовжувати насвистувати кармен. Паркер щось гаркнув і вдарив краєм долоні по зап'ястку зломаного носа. Я почув звук переламу, чіткий. Але стрілець лише смикнув рукою назад і подивився дуже хмуро на Паркера. «Пам'ятай, навіщо ми тут!» – сказав той. «Він мій!» «Не хворіти вам, містера Паркер!» Бадьоро гукнув я припускаючи, що те, що вони бачать, дуже комічно. Я навіть посміхнувся. У всякому разі виглядало так, що вуличні вовки не знають, чи сміятись, а можливо лякатись. Жінка щось гаркнула мені, і на мить я відчув її дику енергію. Ту саму, що оточила несамовитих лікантропів у гаражі повного місяця. Я кинув на неї роздратований погляд і різко провів рукою по повітрю. У цей жест я вклав стільки сили волі, що, напевно, колись в іншу ніч навіть сам би налякався. Жінка смикнулась, ніби я вдарив її по роті. Енергія, яку вона збирала, розлетілася по всі сторони, наче і не існувала. Жінка дивилась на мене, нервуючи, та потягнулася рукою до ножа на стегні. «Давайте не робити ні синітниць. Як я вже сказав, не хворіти вам, містера Паркер. Я знаю, чому ви тут. Напевно, почули щось про поліцейський відділок та прослідкували за мною звідти. Не хочу, звісно, розчаровувати» але все ж не дозволю вам мене вбити. Зламаний ніс насупився і сказав, «А звідки ти знав, що...» Паркер різким ударом долоні бахнув йому по роті. «Містер Дрезден, що саме змушує вас думати, що мені не вдасться вбити вас?» Я дуже широко посміхнувся цьому чоловіку, Мені здається, завжди треба посміхатись ідіотам і дітям. Ой, не знаю. Можливо, в той момент, коли ми тут стоїмо, я вас можу розірвати. І, можливо, через те, що вже через пару хвилин тут буде поліція. Я витер кров з обличчя. Не можна дозволяти дітям бачити слабкість. Паркер також посміхнувся. Зуби у нього, до речі, дуже нездорові. Копи теж полюють за твоєю сракою, Дрезден. Тож ти блефуєш. Цілком можливо, що коли вони тут з'являться, я загадково зникну. Просто за допомогою магії. А от ви... Я на мить забув, що хотів сказати. У голові щось крутилось. Якась деталь, яку не вдавалось згадати. — Я відчуваю запах твоєї крові, чарівник, — сказав Паркер дуже тихо. — Боже, ти навіть не уявляєш, як вона пахне. Чоловік навіть не поворухнувся, але жінка легко нявкнула і притиснулася до зламаного носа. Її очі зосередились на мені. Тоді гарненько подихайте. Це останній раз, коли ви мене відчуваєте. Моя посмішка зникла. Повзуча лоза сумнівів починала ламати стіну впевненості, якою я насолоджувався. Дощ ставав холоднішим. Світло, здається, згасало. Почала боліти витягнута ліва рука. Плече занило. Долоні затремтіли. Біль знову почав захоплювати усі частини мого побитого тіла. Я втратив розсудливість через зілля. Саме воно так на мене подіяло. Я дуже багато використав магії, коли мене охопила ейфорія бадьорості. Витратити магію, щоб закрити рота жінці, я б ніколи не подумав. Серце почало калатати. Не вистачало дихання. Паркер і двоє його товаришів напружились. Між ними не прийшло навіть жодного видимого сигналу. Я просто відчув дику енергію з вікантропів та з дощових хмар над головою. Присягаюсь. Я побачив, як порізи на їхньому тілі загоїлись просто перед моїми очима. Зламаний ніс покрутив щойно зламане зап'ястя, зігнув пальці і похмуро посміхнувся. Гаразд, Гаррі, сказав я собі. Зберігай спокій, без паніки. Все, що потрібно, це протриматись, поки копи сюди не дістануться. Тоді зможеш спокійно стікати кров'ю. Або звернешся до лікаря. Ну, це вже як вдасться. Знаєш, Паркер, Мій голос також починав тремтіти. «Я насправді не хотів з'являтись у вашому гаражі. Мене б там взагалі не було, якби не ФБРівці, ті, яких очолює Дентон». «Це вже не має значення». Голос Паркера мав тиху впевненість. Лікантроп помітно розслабився. Він посміхався. І показував ще більше гнилих зубів. Взагалі немає значення. Паркер зробив крок уперед. Я запанікував, скинув посух і гаркнув. Фуего! Вбісав вже той закон, що не можна вбивати когось за допомогою магії. Але нічого не сталося. Я з недовірою подивився на Паркера, а потім на посух. Який висковзнув з занімілих пальців і впав на землю, хоча я й спробував незграбно підхопити його в повітрі. При цьому уся моя вага опинилась на пораненій нозі, раптом мене схопила судома і кинула вперед у бур'яни та багнюку. Останні сліди магічного щита зникли, коли я впав. Магія мене покинула. Паркер засміявся. «Гарний трюк!» «Що, містер Дрезден, у вас є інші?» «Ще є!» Хриплячи сказав я і заліз рукою у кишеню комбінезона. Лікантроп повільно йшов до мене, впевнений, розслаблений. Він рухався так, ніби щойно скинув років тридцять а мої пальці німіли від холоду та боліли від подряпин та синців. Але руків'я мого револьвера було досить легко знайти. Я витяг і направив на Паркера. Очі лікантропору зширились, і він зупинився. Ні, не зробив крок назад, просто зупинився. З відстані трьох футів... Я навіть з заплющеними очами влучу. Він це знав. «А мені здавалось, чарівники не носять зброю», – сказав лікантроп. «Тільки в особливих випадках. Отож, доведеться його так затримати. Якщо я зможу потягнути час, виграти кілька хвилин, то поліцейські обов'язково з'являться. Доведеться сподіватись». Що, коли вони приїдуть, я не стану мертвим шматком м'яса. Можливо, навіть буквально. «Стій на місці!» Він не послухався. Зробив крок уперед. Я вистрілив. Пістолет заревів. Куля влучила в праву колінну чашечку, яка вибухнула поривом крові та уламками кістки. Здивований, він присів. І подивився на мене, кліпаючи, але болю, напевно, навіть не відчув. Ти крутіший, ніж здається. Ми намагались спіймати тебе у квартирі твоїй, знаєш? — сказав він, ніби я навіть в нього не стріляв. Але там були копи. Ми заплатили тюремнику, щоб той повідомив, коли вони тебе затримують. «Чорт забирай! Майже два дні ми сиділи в барі за два квартали від вокзалу, просто сподіваючись опинитись біля відділку вчасно, коли тебе будуть вести сходами». Він уткнув в мою сторону вказівний палець, а великим зробив жест, ніби стріляв. «Ну, вибачте, що розчаровую». Я докладав усіх зусиль, щоб не піддаватись ані струсу мозку, ані холоду, ані в очах. Паркер щось задумав, точно. Але зрозуміти, що, я не міг. Забагато травм, забагато виснаження, забагато крові на моїх руках. Я примружився і побачив зламаного носа і жінку які все ще стояли на тому ж місці, та дивились на мене пильним поглядом голодних тварин. Паркер посміхався. Замість цього все пішло до біса. Постріли, вибухи, ніби війна у поліції. За цим було цікаво спостерігати. І тут, уявляєш, ми бачимо... Як ти йдеш, спіткаєшся по сходах, а тебе притримують дві жінки. Ми просто одразу виїхали за твоєю сракою. Я сподіваюся, страховка у вас є. Паркер знизав плечима. Цей пікап не мій. Він зірвав травинку та провів нею по коліну, пофарбувавши рослину в червоний колір крові перш ніж розчавити її в пальцях. Більшість моїх людей сьогодні біля озера. Так вони випускають пару під час повні. Чорт, я хочу вбити тебе прямо на очах у всіх. Не завжди можна отримати все, чого бажаєш. Я кліпнув. В очі попав чи дощ, чи кров. Посмішка Паркера стала ширшою. Знаєш, хлопче, «Я думаю, є щось, про що ти не знаєш!» Вдалині почулись звуки сирен, які наближались по автостраді до мене. «Шорт забирай!» «Нарешті все вдалося!» «О, невже?» – запитав я, відчуваючи задоволений трепет перемоги. Паркер кивнув і подивився в сторону. Позаду тебе переслідувало дві машини. Щось вдарило по моїй правій руці. Револьвер вилетів на землю. Я подивився вгору і побачив, як інший лікантроп замахнувся свинцевою трубою, обмотаною ізолентою. Перший удар прилетів мені в здорове плече. Та дика жінка закричала і кинулась на мене. На ній були чоботи зі сталевим носком. Зламаний ніс кинувся вперед і задовільнився тим, що використав дуло пістолета як палицю. Паркер просто присів і спостерігав за ними. Я бачив його очі задоволені. Моя кров бризнула йому на щоку. «Як же мерзотно було думати про те, що вони збираються зробити? Ні, вони і зараз не будуть мене вбивати. Просто зроблять мені боляче. У них, до речі, це вже добре виходить. Я не можу битись. Я не можу навіть згорнутись клубочком. Сил в мені залишилось не так вже й багато. Я чув, як видавав задушливі звуки». Спльовував кров, ридав, здається, навіть зблював. Якщо б міг, я б, напевно, тоді кричав. Є багато історій про чоловіків, які мовчки витримують усі тортури, але я не такий сильний. Мене вони зламали. У якийсь момент розум сказав: не треба, і відволікся від болю. Мій розум. Падав у темряву і лише ледь почув, як Паркер відштовхнув від мене своїх людей, як тільки я припинив рухатись. Він зламав їм кілька кісток. Вони з лютим гарчанням відступили. Він вже знову ходив, хоча мій постріл, мабуть, розірвав суглоб на шматки. За його наказом вони підібрали мене. Та закинули в іншу машину. Ні, мене не несли. Просто тягнули за собою, як мішок поламаних деталей. Клейка стрічка обгорнула мої зап'ястя і щі колотки. Коліна, лікті і рот. Попереду багажник. Паркер простягнув руку, щоб закрити кришку. У мене не вистачало сил навіть рухати очима. Я просто дивився. І побачив обличчя за кермом автомобіля, який під'їхав з під'їзної дороги, седан яких багато в моєму місті. Обличчя водія молоде, напружене з веснянками. Волосся Руде, вуха великі. Роджер Гарріс, ФБР, Рудий вилизувач сраки Дентона. Машина проїхала повз, навіть не сповільнившись. І Гарріс навіть не глянув на мене. Здається, я був не єдиним, за ким стежили цієї ночі. Паркер грюкнув багажником, залишивши мене в темряві. Автомобіль почав їхати саме тоді, коли я почув ще більше сирени. Це впливало на свідомість крутіше, ніж будь-яка тортура. Я почав сміятись і не міг з цим нічого вдіяти. Здається, я нарешті зібрав пазл. Кінець 21 го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, поширюйте, коментуйте. Окрема подяка тим... Кто став спонсором каналу, Почуємось.